Molt bona nit per aquells que ens escolten cada divendres de 9 a 10 del vespre i bon dia pels que ens escolten els dissabtes de 8 a 9 del matí. Ja tornem a ser aquí amb vosaltres per compartir una hora més dedicada a la ciència i començarem una miqueta, com sempre, fent el repàs del que vam estar parlant la setmana passada. Uh, començarem amb la secció d'astronomia. Sí, doncs la setmana passada vam estar parlant de la Lluna, i sobretot dels efectes que en teoria té sobre les persones, els animals, etc. En la secció de matemàtiques... Ah, hola, bona nit. A ah, La setmana passada vam parlat d'un matemàtic francès del segle XIX que es deia Galois bé, i vam fer una mica el repàs de la seva vida i també alguna pinzellada de la seva obra. I en la secció de meteorologia on està parlant de l'atmòsfera, de les diferents capes que té i de les propietats que té cadascuna d'aquestes capes. Avui començarem amb la secció d'astronomia. Sembla que la Mireia ens parlarà del sistema solar, de tots els cossos que formen part d'aquest espai i sembla que en parlarem més d'un programa, però comencem amb la primera part. Mm. Sí, doncs com comentava la Mònica, com que el tema és bastant extens, i hi ha molts cossos que m'agradaria tractar, a part de la Lluna que hi hem vist, el Sol, la Terra que li deixo més a la Mònica, doncs tots els altres cossos, com que hi ha bastanta cosa del que parlar, segurament ens allargarem més d'un programa. Per començar, com sempre una miqueta a la definició del que parlem, amb el sistema solar, com el podríem definir? Doncs és un sistema planetari, de la, de la no nostra galàxia, la Via Làctea com recordem del programa de Via Làctea que si recordeu es troba en un dels braços de la, de la galàxia sí. el braç es diu Braç d'Orió, que això no ho vaig comandar en el programa de la galàxia sí, tant. Um, sí, doncs el nostre braç s'anomena així, l'hem anomenat així nosaltres Cada braç té un nom uh -huh. Els altres no em preguntis no no, no, no ho, farem, no ho faré <laughs> Ho buscarem pel següent programa així, això, i no sí. quedem tan malament <laughs> Però aquest, el braç nostre, que és l'important, es diu braç d'Orió. I, eh, com no sé si recordem molt bé les dades, recordem que està a uns 28.000 anys llum, és a dir, a molta distància del centre de la galàxia, mm -hmm. on segurament, si recordem, tenim un forat negre. Doncs situats en el nostre sistema solar, eh, aquest sistema està format per un sol estel, que és el Sol. Eh, també parlarem, en, espero, d'aquí dos o tres programes sobre la possibilitat de que hi hagi un altre, un altre estel, és a dir, que siguin dos estels germans, que es diuen, un sistema binari. Però sí, en principi... no sigui el sol sol. Això mateix, Però... que hi ha hi un altre estel, sí? Dintre del mateix sistema solar? Sí, sí, sí. És sí. a dir, que hi ha molts sistemes, de fet s'han observat molts sistemes, que no hi ha només un estel, ni hi ha dos, que estan com orbitant un al voltant de l'altre. Uh -huh. De fet, hi ha pel·lícules de Star Wars, sembla que es veuen en algun planeta que tenen dos sols. Hi ha unes postes de sol molt, molt maques, no? Perquè, la primer ha un sol i després l'altre. Sí. Aquí no seria el cas perquè hi, en si hi ha un estel bessó del sol, un germà, està molt lluny. Estan orbitant, però amb unes òrbites tan, tan grans que nosaltres no ens n'adonem. No, no ens No ens afecta, pot ser que sí. És que tampoc vull entrar molt en la teva, però no. és interessant perquè... Hi ha, fins i tot teories que diuen que els dinosaures van desaparèixer no per un meteorit sinó per l'aparició d'aquesta nèmesis del Sol, d'aquest estel basó. Sí, Llavors és realment una, interessant. Una trajectòria que pot ser que... Que té un període semblant per a quan a la Terra s'han observat certes coses. Per això crec que és un tema molt interessant de tocar. I també potser ho podríem relacionar amb per la parlaves d'aquell dia de com acabaven les estrelles... Sí? I que vas comentar, si el sol és ell sol, sí, sí, acabarà d'una manera, en canvi, si, si no, pot altre... ser que acabi d'una altra manera. Mm -hmm. Mm -hmm. Llavors, tot això crec que és força interessant per dedicar-li un programa, només. Llavors, seguim parlant d'aquest sol. Eh, tenim vuit planetes. És a dir, tenim el sol al centre, ens hem de situar amb el sol... I després vuit planetes orbitant. Després parlarem de per què no n'hi ha nou com n'hi havia abans sí. i per què Plutó ja no és un planeta, o què és, o què deixa de ser. Quan nosaltres estudiàvem, n'hi havia, hi havia Plutó. De fet, sí que és un planeta, però és un altre tipus de planeta. Uh -huh. Llavors, tenim aquests vuit planetes que, si recordeu, des del Sol fins a fora, van ordenats com Mercuri i Venus, la Terra-Mar, Júpiter-Saturn, Urà, Neptú i ja està. Oh. falta un tros <ríe> els dividim en Mercuri, Venus, la Terra i Mart que se'ls diu els planetes terrestres perquè són els del grup de la Terra i després, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú que serien els del grup de Júpiter o Juvians d'acord? perquè l'agafen, perquè és el més gran eh, perquè és com la referència, de fet sí. però mm -hmm. això vol dir que els que estan dintre del mateix grup tenen més semblances entre ells? no, va com una distància per del... sí, sí, és no? una nomenclatura Llavors, tenim, a part d'aquests planetes, com hem dit, tenim més cossos, no? Tenim els planetes nans, que aquí sí que entra Plutó, Plutó, Eris, Makemake, que aquest té un nom molt divertit japonès, Aumea, Sedna i Ceres. Aquest està entre Mart i Júpiter. Són planetes molt petits que no, són, eh, no arriben a ser asteroides, no són tan petits com ser considerats trossos de roca, però tampoc són considerats planetes com a tal. Llavors, directament, se'ls diu planetes nans. Però una pregunta. Mm -hmm. Llavors, Plutó ha deixat de ser planeta per la seva mida? Per la seva mida, sí. Només, només és sí. aquesta propietat mm -hmm. la que diferencia un planeta normal d'un planeta nan. Més o menys. És el més important. Mm -hmm. Llavors, més que res, perquè si es considerava aquest planeta... Uh, els altres, els altres tenen, que, per exemple també hauria de ser un planeta llavors van dir, a veure, o tenim 20 planetes 3, o no tenim vuit. Posen... i es va dir això, vale, mm -hmm. els altres són planetes perquè orbiten no són cometes, no són tan petits com per ser considerats ni satèrits de res però no els hi podem dir els planetes se'ls diu planetes nans, és una nomenclatura si voleu pensar que tenim, són 20 planetes doncs ho som i, i la, la mesura la posen algú? és un límit que es va a posar unitat, sí. o el que sigui. de fet són bueno, la, la UAI que és la Unió Astronòmica Internacional on ells posen les normes es posen els noms de tot, les definicions mm -hmm. etc. amb consens, clar. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo aquest estiu vaig trobar una notícia mm -hmm. d'un de, estat d'Estats Units sí. que ells deien que ells sí que consideraven Plutó com un, com un planeta sí. i es va acabar veient que, el, que la persona que l'havia descobert era una persona d'allà mm -hmm. i era més per, per, per allò que tenien els ells fa mar, no? la relació ja que tenien mateix. ells amb això Mm -hmm. I, i fins i tot van tenir un dia que va ser el dia de Plutó. Ah, mira, que maco. I el tenen un cap blanc? <ríe> ja uh, no no. no sé, sí, jo la notícia la vaig trobar aquest any buscant diverses coses. <ríe> no em pregunteu com. I no sé si el fan cada any. De moment aquest any sí, perquè Suposo quan que, que, que no... un dia l'any. Sí, és un dia. Quants Això va unos? ser el 2006, 2006, que es va decidir que Plutó... De fet, hi ha una frase cèlebre, que tenia volia comentar després, però us la comento ara, el College, uh, bueno, en el Williams College van decidir uh, uh, el 2006 dir que, bueno, van decidir treure fora Plutó d'aquest grup de planetes i fins i tot un, un assistent no? un membre de la Unitat Astronòmica Internacional va dir, penso que el dia d'avui pot recordar-se a partir d'ara com el, el dia que van perdre Plutó és a dir, que sí que realment la gent, doncs hi havia gent en contra, gent a favor, mm -hmm. i home, ja que era un planeta que tampoc s'havia descobert en l'època de Galíra, perquè realment no es pot observar un, un núm fàcilment mm -hmm. que és un planeta, però sí que, que sap creu perdre no?, com a planeta, perquè tots l'hem estudiat, tots sabem més o menys, doncs forma una miqueta part del, del sí. sistema solar. No? Sí, sí, quan dius els planetes, et em... surt. En, en falta algun al final, sí. sembla que no Obra, el cavis. El tenen més fàcil els nens per recordar coses d'acord, doncs seguim després dels planetes nans vindrien els planetes menors atenció, perquè tenim més planetes que són els asteroides se'ls diu menors, no nans no sé per què, perquè són més petits i serien, doncs això, els asteroides que ara comentarem què són les llunes, és a dir, nosaltres tenim una lluna i hi ha planetes que tenen més llunes per exemple, a Mart té dues Hora 15, Neptú 8 i després parlaré de Júpiter i Saturn que són els més grans i curiosament tenen moltíssims satèl·lits naturals Um, cometes també tenim, que ara explicaré el que són I, i entre ells queda un espai i això li diu espai interplanetari uh -huh. uh, una miqueta per, perquè ens fem la idea de la, de la distribució de massa que hi ha en al nostre sistema solar comentar que el 99,85% de la massa és a dir, gairebé el 100% és el Sol la té el Sol els planetes només tenen un 0,135% Sí, de massa encara que, que ens pensem que és molt clar, el Sol ocupa tant que nosaltres sí. quedem en molt poquet i els cometes que queden amb un 0,01% o sigui, ja és és ínfima ja, no? uh -huh. mm, com que he comentat el Sol i la Lluna ja hem parlat una miqueta parlar, recordar-vos que els, uh, els planetes i també els uh, bueno, tots els planetes nans, menors, etc giren al voltant del Sol amb òrbites, us en recordeu? quina forma tenen? Sí, no? ahà, amb òrbites elíptiques. No és un cercle, com s'imaginava al principi quan vam parlar de, de tots els astrònoms grecs, etc, sinó que, com va dir Kepler, amb les seves lleis, són òrbites elíptiques de velocitat variable. És a dir, vale. imaginem-nos una elipse, un, que és un cercle aixafadet, i, i clar, això mateix, com un ou, la, el Sol està en un dels seus focus, que s'anomena, és a dir, una mica retirat d'aquest centre, i, eh, per tant, hi ha una època de l'any que ens apropem més al Sol, que és l'estiu, sí. i una època que ens allunyem més. Uh -huh. Quan més ens apropem, eh, anem, girem més ràpid, perquè segons una llei de Kepler, hem d'escombrar la mateixa àrea en el mateix temps. Per tant, com que hi ha menys àrea, hem de recórrer la... més lenta, i quan hi ha més àrea hem de recórrer més ràpida. Per uh -huh. això, encara que tinguem la idea que anem tots a velocitat constant, a vegades ens accelerem, tots els planetes. Eh? Nosaltres ja. doncs això no ho podem notar. No ho no? notem. Això mateix, perquè l'escala és molt diferent. <ríe> Llavors, segons... Eh, ja es va posar una convenció, també, de la Unitat Astronòmica Internacional, que el, el gir de la Terra és el gir positiu, és a dir, nosaltres anem, per exemple, cap a la dreta, no? Doncs anem sí. rodant sempre en aquest sentit. Doncs, segons això, hi ha Venus, Urà i Plutó, el nostre estimat Plutó, que van en òrbita retrógrada, que es diu, és a dir, van en sentit contrari. Vale. Nosaltres nem cap a la dreta i ens els creuem per <ríe> l'esquerra. És com si en una pista de latisba i ens trobéssim un parell que van al revés. No? <ríe> doncs el això parell. mateix, Quants aquests eren? són... Són dos més dos. Plutó. Va. Denus, sí, Urà i Plutó, Plutó, Plutó. és el marginal. Ja. <ríe> Llavors, què més? Uh, també tenim diferents graus de sobre l'òrbita. és a dir, el pol nord ens marcaria el nostre el, el nostre eix de planeta. Uh -huh. I uh, pensem 90 graus, és a dir, en perpendicular tenim l'eix de l'òrbita nostra, al voltant del Sol. Doncs hi ha molts planetes, tots els planetes tenim un angle o un altre, estem més o menys torçats respecte a la nostra rotació amb el Sol. D'acord? Són diferents dades que podeu es poden trobar per internet. Tampoc entrarem aquí en detalls, però que sabem que hi ha tant planetes que van cap a un tot com a cap a l'altre mm -hmm. i diferents angles. O, a, a la distància a la que estem del Sol depèn de la massa només del planeta? Depèn de la massa, efectivament, sí. Uh -huh. I per això no xocarem mai, no?, amb els altres planetes, encara que vagin al revés. Això mateix, cada un té el seu lloc i no es molesta. <ríe> va vale. Sí, sí. Ara, per ara. <ríe> Si hi hagués variacions de massa hi hauria problemes. De fet, fins i tot hi ha una minissèrie, no?, que va sortir fa poc, sobre que la, la Lluna perdia massa per culpa de que xocava un comet, em sembla, i baixava d'òrbita, i s'apropava cada cop més a la Terra i afectava amb el cap magnètic, etc. Vale. Per tant, hauria problemes. Mhm. Uh -huh. Llavors, eh, rodem tots, per què? Per la, gravita, per la teoria de gravetat de Newton. Estem tots girants amb, la, amb el senyor Kepler, amb les seves òrbites elíptiques, d'acord? I eh, el que hem comentat de Plutó, que encara que sigui un planeta anant, també també està orbitant igual. Els asteroides també estan orbitant de la mateixa manera, amb, amb òrbites elíptiques. Llavors, què són exactament els asteroides? Són cossos rocosos, més petits que els planetes, i que orbiten al voltant del Sol. Uh, en un lloc anomenat cinturó d'asteroides, que a moltes pel·lícules de ciencia ficció es parla, no? Hi ha problemes, quan van navegant sí. per hi ha problemes de xocar amb els asteroides. I de fet tenen, tenen l'aspecte que surt a la, a la pel·lícula, Ten, són pedres així molt irregulars, no? I estan en, el cinturó d'asteroides està entre Marta i Júpiter, d'acord? Llavors, com que avui em sembla que em queda molt poquet temps, i crec que no sé si us interessa el tema de seguir parlant sobre sí, sí. això... Uh, m'he deixat els cometes m'he deixat total el que deia de la quantitat de satèl·lits que tenen Júpiter i Saturn doncs el que podem fer si voleu us llenço una pregunta i qui vulgui ens ho pot contestar a través de, de, tant del Facebook com del mail uh, doncs a veure què penseu com, quina és la resposta d'aquest enigma una miqueta físic no? uh, la pregunta és com poden volar els mosquits quan hi ha pluja forta sense que les gotes els tinen al terra d'acord? Sí, això també està una mica relacionat amb la meteorologia, sí, no? Sí, sí, sí en, en general, general física, eh? Sí. <ríe> això mateix, si voleu, li podem dir la pregunta del programa, d'acord? Repeteixo com poden volar els mosquits quan hi ha pluja forta sense que una gota els tiri al terra d'acord? Doncs els esperem les vostres respostes. Ara us deixo amb una cançó es diu "Las Goodbye i és de Jeff Buckley espero que us agradi